«Бо а ця агенція – яке чудо! Але ж файна! А ти звідки знаєш, які ножі в Савою? Яка холяра тебе туди водила? Може, з румунськими офіцерами волочилась по там тому шинку? Кажи правду! Розбіглась, усе кину і почну тобі правду казати. Кавалери водили. А що, мали чекати, поки ти Гітлерові добню носив?» Зібрались два дужогуби на велику дорогу Адольфа Леїзович і Метро Теофілович. Два чоботи пара. Це твої більшовички тебе цих фіглів навчили. Мені долям лямпи ті більшовики, які твої націонал-соціалісти. Всім аби крівцю пити, а російський язик знати не завадить. Нащо він тобі? Ще трохи його не буде. А що буде? Прошу ножі панство. Підійшов кельнер, жваво поліруючи Два ножі серветкою Поклав один біля тарілки генці Нагнувся до Дмитра, хотів покласти Другий Дмитро вихопив з його рук ніж Почав роздивлятись, крутити собі перед очима Кельнере, сказала генця Так, панно Іди собі, неси, що там маєш Прошу Проблькотів офіціянт Неси замовлення Трохи підвищила голос генця Кельнер — побіг. Бо тут тобі зараз скажуть, що ножі короткі, — продовжила дівчина, коли Кельнер уже побіг, хитро поглядаючи на Дмитра. — Тут є аматори довгих ножів. — Не, буду я їх різати короткими ножами, — додав Дмитро, поклавши ніж на стіл. — Ножі довгими бути мають. Генця почала плакати погладила Дмитрову руку, дивилась в його очі, потім, засунувши свої пальці під манжет його сорочки, сказала крізь сльози «Бідний, бідний, мій коханий Зарізяко!» Струм побіг по його руці, тепла золотиста хвиля прокотилась по тілу згори вниз. Дмитрові очі почервоніли, погляд зів'яв, як ці фіолетові хризантеми у кришталевому збанку на столі. «Ходім, Генцю!» сказав сомнамбулічно. А вечеря? А, так, ми ще не їли кельнери. Кельнер приніс маринований оселедець із цибулею і маслинами, свіжі огірки й помідори, порізані і притрушені петрушкою і кропом, покраєний хліб. Які напої мети замовляти? Спитав, вже відтанувши від страху і вернувшись до свого природнього хитро-улесливого тону. Чи є червоне французьке? спитала генця. Французького нема, зате є італійське, іспанське, румунське. Подай біле італійське, сказав Дмитро. Стріляти ні в кого не довелось, бо ніхто не причепився. Дмитро приглушив пильність і раз по раз чмокав генця в червону, як півоніє щоку. Дмитро відкрив парадні двері будинку, де жила генця, і отримав фаховий удар межі очі перш ніж знепритомніти подумав, це непростий батяр. Вереск Генці повернув його до тями. Цих було двоє. Якщо стріляти, то заки зведу пістолет із запобіжника, він скрутить їй в'язи, думав Гарячково, але вже тверезу Дмитро, якщо спробувати встати, і поготів. Один нападник заломив Генці руки і тримав, стоячи позад неї, другий засунув руку лікоть її пазуху. Обидва були в типовій одежі агентів-сигуранці. Сірі плащі, капелюхи на бакир, штани заправлені в високі шнуровані черевики. Дмитро лежав на цементній долівці, ноги його майже торкались з аматора матора дівочих грудей. «Ага», – подумав Дмитро, і без замаху вдарив того в коліно, водночас схопився на ноги і став до генці. Не повертаючись ногою назад, ударив у пах того, що потирав забите коліно і встромив пальці в очі доброді, який тримав генцю. Той заревів, генця вислизнула з його рук. Дмитро схопив його за підборіддя і вже готовий був навічно повернути йому голову більше ніж на 90 градусів у позу через здивування, як почув крик генці «Дмитре, ніж іззаду!». Дмитро схопив свого клієнта однією рукою за ухо, обнявши довкола потилиці, другою за набубняві лігеніталії і різко повернув довкола себе. Якраз вчасно, ніж із коротким лезом, війшов тому в праву нирку. Приятель його вклав усю свою агентурну душу у цей удар. Далі вже було нецікаво. Дмитро хотів довершити маневр щире здивування цьому залізяці, але він якось ухитрився втекти.